Розділ 170. Київ, грудень 2004 року Пакети з Цюрізької лікарні принесли в восьмі ранку Я саме трішки загаявся, збираючись, і коли виходив з квартири, ніс до носу зіткнувся з кур'єром Вже в машині на задньому сидінні розкрив та дістав два аркуші комп'ютерного тексту німецькою мовою «До вас так рано приносять пошту?» – здивувався Віктор Андрійович, дивлячись на мене у дзеркальце на внутрішній частині лобового скла. «Ні, це кур'єрська служба», – відповів я, намагаючись розшукати у тексті знайомі та зрозумілі слова. За годинку я попросив Нілочку дізнатися, хто серед колег знає німецьку. Згодом до кабінету зазирнув перекладач із протокольного відділу, запропонував допомогу. «Це з лікарні?» – пояснив йому я, простягаючи листа. «Висновок про причини смерті». Він сумно кивнув. Прикипів поглядом до першої сторінки. зосередився. «Я стежив за його обличчям. Стежив, поки він не закінчив читати». «Ну?» – запитав я. Він зітхнув. «Вам потрібно зробити письмовий переклад та з ним піти до спеціаліста». «Навіщо?» – здивувався я. «Тут є складні медичні терміни, але там також написано, що вам рекомендується провести обстеження внутрішніх органів». «Яких органів?» «Коли ви не проти Сергію Паловичу, я можу віддати листа своєму колезі з медуправління. Відправлю факсом, і за кілька годин ви отримаєте дослівний переклад» бо ж я можу і помилятися. Я з ним погодився. Переклад був готовий вже після обіду. Лікарі з Цюріха повідомляли, що недорозвиненість деяких життєво важливих функцій плодів скоріш за все пов'язана з якістю сім'я батька. Після перерахування латиною можливих аномалій цюріські лікарі Наполегливо рекомендували пройти ретельне обстеження репродуктивних органів подружжю Буніних перед тим, як зробити ще одну спробу стати батьком та матір'ю. «Може, чаю?» – запропонувала, прочинивши двері до кабінету Нілочка. Я вічливо відмовився і відчув трішки призабуту важкість у грудях. Пригадав кінець жовтня та лікарню на березі Цюріського озера – Пригадав тиху страшну ніч, що перекреслила усі наші сімейні плани І ось цей лист нагадував про нездійснені плани Та попереджував, що перше ніж повторити ці плани Я замислився про Світлану Показувати їй лист чи ні Адже вона досі вважає, що почуває себе винною Як вона відреагує? Жанна знову зникла Її вже не було днів з п'ять. Світлані я так нічого і не сказав. Вона, мабуть, і не знає, що я бачив їх обох, коли вони спали, обійнявшись у ліжку. Вона не знає, що саме це вибило мене з колією на три дні, що в мене руки почали тремтіти через цю сцену, що постійно вирина в моїй пам'яті у найневідповідніші моменти. Та й у листі написано про мене. Про те, що я мушу пройти ретельне обстеження. Мабуть, потрібно буде з цього розпочати. Зроблю аналізи, пройду обстеження. Отримаю на руки результат. Коли зі мною все гаразд, значить смерть малюків дійсно її провина. І тоді про майбутніх дітей доведеться забути і тим більше не показувати їй листа. Коли ж усе виявиться навпаки, тоді що – а взагалі, чого тут гадати? Розділ 171. Карпати. Січень 2016 року. Коли я розплющив очі, мене здивувала цілковита стерильна тиша. Я ніби лежав у лікарняній палаті, тільки у цій палаті бракувало вікон. У кутку ліворуч від дверей, на металевому столі, Моготіла різнокольоровими лампочками-датчиками якась електроніка. Під стелею висіла спрямована на мене відеокамера. Я спробував підвестися на ліктях, але не зумів. Дивна слабкість у м'язах налякала. Але я злякався якось поверхово, байдуже до всього, що оточує мене, і навіть до самого себе. Ніби це був не я, а підробка під українського президента, яка до того ж визнає свою нікчемність та неспроможність Частина білої стіни раптом виявилася дверима Двері прочинилися усередину, і до палати увійшов генерал Світлов Слідом за ним – опецькувати чолов'яга у кожусі з овечої шкури та з коричневим шкіряним дипломатом руці я раптом зрозумів причину своєї слабкості. Мені було холодно, дуже холодно. Це холод зімкнув мої м'язи. Я занепокоєно поглянув на світлова. Я чомусь був впевнений, що не зможу вимовити жодного звуку. А, промовив я обережно і відразу помітив, що вони відреагували. А повторив я протяжніше. Потім зосередив свій погляд на світлові. «Поясни, що відбувається». Я почув свій голос. Слабкий, тремтячий від холоду. «Ми присядемо», – хитнув головою відповідь світлов. Озирнувся на чоловіка у кожусі, який нахилився над столом з електронікою і щось там перевіряв. Світло присів на білий стілець біля узголів'я мого ліжка. «Серйозні справи», – промовив він таким голосом, яким, мабуть, лікар сповіщає безнадійному пацієнтові діагноз. «Добре, що є ще люди, яким можна довіряти». І він озернувся на чоловіка у кожусі. Той підвів голову та стверджувально кивнув генералові. А «Ви лише не хвилюєтеся, пане Президенте!» Світло почав говорити повільніше, ніби даючи собі можливість, не поспішаючи, підшуковувати правильні слова. «Ситуація небезнадійна. Крім цього, ви маєте гарну команду. Нам нікуди відступати. У нас немає позаду Москви, як у Казимира». «Конкретніше, – попросив я, – уважно слідкуючи за виразом його обличчя. Святлов знову перезирнувся з чоловіком у кожусі, той стверджувально кивнув генералові. У голосі Святлова з'явилося більше впевненості. «Тепер зрозуміло», – заговорив він, «що операція стосовно зміни влади планувалася давно, щонайменше рік тому». В будь-якому випадку за кілька місяців до вашої операції вам пересадили хворе серце, в яке було вживлено складний електронний датчик. Ми ще повністю не знаємо його функції, але нам відомо, що датчик кудись передає ваші координати, де б ви не були. Через нього можна прослуховувати та передавати на супутник чи віддалений приймач розмови насамперед ваші слова». Також є побоювання, що з допомогою цього датчика можна зупинити ваше серце. «Це не моє серце», – відповів я, – «так що будь-якої миті мене можуть вимкнути, а поки що вороги прослуховують нашу з тобою розмову». «Ні», – Світлов несподівано усміхнувся, – «тут ми створили цілковитий захист від проникання радіосигналів та хвиль». Робота датчика заблокована. Ми встигли зробити це вчасно. Навіть лікар здивувався. Сказав, що все йшло до класичної коми. І раптом, коли ми встановили блокування, Світлов обернувся та поглянув на апаратуру, вам стало краще. Так, видихнув я. Звідки ви про все це дізналися? Лікар, який нещодавно вас оглядав, Знайшов мене та поділився зі мною своїми підозрами. Прізвище – Резоненко. Як і внов, я кивнув. Я пам'ятаю, як цей лікар замовк, як тільки у кімнаті з'явився Львович. «А Львович де?» – поцікавився я з підозрою. «Він тут. Працює. Усе гаразд. З ним усе гаразд. Надійний». Останнє слово Світлов промовив замислено. «А з ким не все гаразд?» «З Маєю». Вона зникла. На рейсі з Сімферополя її не було. «Ну що ж», – подумав я, – цілком логічно. Жінка, яка мріяла посидіти в ресторані «Метрополь», не може бути патріоткою України. До того ж, вона вдова-олігарха». «Через півгодини в нас тут нарада», – Світлов перейшов на шепіт. «Лікар дозволив вам бути присутнім». «Тут в нас... це де?», – запитав я. «Де взагалі я зараз знаходжуся?» «У Карпатах, у в'язниці, побудованій для операції «Чужі руки». «Не хвилюйтеся, про це практично ніхто не знає, а сама територія охороняється як секретний гірський полігон». Я раптом невиразно пригадав про рішення позбутися небезпечних в'язнів цієї в'язниці «А тут, крім мене, ще хто-небудь сидить?» – обережно поцікавився я «Сидять, сидять! Дуже добре, що ми їх не позбулися, вони нам ще знадобляться у сьогоднішній ситуації Все ж таки, як-не-як, -як, представники російської влади» Розділ 172. Київ, 21 травня 1992 року. Ранок. Мири зі своєю мамою зустрічають нас, можна сказати, з розпростертими обіймами. Вони вже накрили стіл старою рожевою скатартиною, яку, мабуть, витягли з буфету. Адже я після смерті старого в цій кімнаті нічого не чіпав. Нічого звідси не забрав, лише додав свого мотлуху. На столі шипить електросамовар, а навколо нього стоять квітчасті чайні горнятка на блюдачках. Такий собі чайний парад планет і дві вазочки з печивом та дешевими цукерками. «У нас такий смачний ізраїльський чай», промовляє мирна мама, порпаючись у одному з баулів. Валізи та ці безрозмірні сумки-баули займають зараз майже третину моєї кімнати «Куди ж я його поклала?» – запитала вона сама в себе Потім обертається «Миро, ти не пам'ятаєш, куди ми поклали чай?» «Там, де кульок зі спеціями та фініками», – підказує Мира Та, пройшовшись уважним поглядом по баулах, показує мамі, де все це лежить я дивлюся на практично однакові сумки-баули та не можу зрозуміти, яким чином їх можна відрізнити одну від іншої. Хоча жінки, мабуть, мають таку властивість. Вони ж розрізняють між собою своїх дітей-близнюків. За п'ять хвилин ми вже сидимо за столом. «Я така тобі вдячна, – дякую мені, Лариса Вадимівна. Мені сусіди про все розповіли». І про поминки, які ти організував, і про те, який ти хороший, мені б такого сина. Після цих слів в очах моєї мами з'являється бажання сказати щось гидке або різке. Але вона стримується. І ми продовжуємо уважно слухати мирну маму, яка зараз поливає багнюкою брудних арабів і таких самих брудних євреїв. «Це ж треба!» – лементує вона. «Я знала, що є водобоязні євреї, від яких смердить. Я і тут одного такого кравця знала. А там таких стільки, що можна греблю гатити. І куди вони нас поселили? Я прибула з культурної столиці, а вони нас у колгосп із громадською їдальнею та щотижневими зборами. Та я ж і в партії ніколи не була». «Навіщо мені збори?» Я сюрбаю чай та вичікую, коли вже нарешті мирина мама наговориться. Вона, мабуть, довго мовчала, кілька років. Моя мама також терпляче вислуховує, але на її обличчі написано, що терпцю в неї залишилося не більше, як на десять хвилин. І справді, допивши другу чашку чаю, мама пропонує мені та мирі піти прогулятися, а вони з Ларисою Вадимівною обговорять ситуацію. Мирина мама надиво спокійно погоджується та по-господарськи, але привітно киває мені на двері. «Ну що?» – запитую я в Мири, коли ми виходимо з під'їзду. «В кафе?» Вона задумливо дивиться на мене, потім пропонує піти в музей російського мистецтва. «Я скучила за прекрасним». Відповідає вона Я придивляюся до її обличчя Вона зовсім не змінилася Лише стала трішки смаглявішою Це мабуть через жарке ізраїльське сонце До музею то до музею погоджуюся я Розділ 173 Київ, жовтень 2004 року ви маєте дуже рідкісну форму патології. Сумно промовив літній професор, знімаючи з м'ясистого носа окуляри та ховаючи їх у нагрудну кишеню білого халата. Перед ним на столі лежать результати аналізів. Аналізів, заради яких мені довелося фізіологічно принижуватися, дозволяти людям у білих халатах давати мені найнеприємніші оказівки та поради, дозволяти їм руками у гумових рукавичках обмацувати мене у різних важкодоступних місцях. І все це заради якоїсь крапельки внутрішньої секреції або ще якоїсь там рідини, яку з тіла інакше не видобудеш. Я вже промовчу, що відчув під час видобування з мене сперми негідним для дорослого чоловіка способом. І от зараз, коли я пройшов усі етапи приниження, вирок лунає, як постріл у потилицю. Ви маєте дуже рідкісну форму патології. «Ні, на спосіб життя це не може впливати», додає професор заспокійливо. Уся справа в тому, що ваші сперматозоїди – це дуже рідкісна аномалія, принаймні серед сперматозоїдів. Досить зволікати». Не витримав я, розуміючи, що професорська манера розмовляти може довести мене до настями. Так-так, я вже підходжу до самої суті. У вашій спермі близько 80% здорових сперматозоїдів, але вони дуже пасивні та неймовірно уповільнені. І 20%, скажімо так, генетично дефектних, але дуже швидких та моторних. І от ці 20% дефектних сперматозоїдів завжди будуть випереджати, завжди будуть попереду. Ви розумієте? Ви хочете сказати, що в мене не може бути здорових дітей? Сказати таке було б спрощенням. Професор знову почепив на ніс окуляри та взяв до рук один з бланків аналізу. Якби повністю усі 100% сперматозоїдів були б дефектними, але наразі ситуація краща. Не така сумна перспектива. Насправді мене бентежать ваші здорові сперматозоїди. Чому вони не активні? Ви в мене запитуєте? Краще порадьте, що мені робити далі. Я чув, що один молодий учений розробив метод очищення сперми, за тим самим принципом, що й очищення крові. Гадаю, що вам не завадило би з ним зустрітися. Я бачу ви з таких людей, які не будуть довго та терпляче лікуватися. Я правий. Я дуже зайнята людина, просідив я крізь зуби. Краватка почала тиснути шию. Я послабив вузол. «Я розумію, – кивнув професор. – Лікуватися можна і пізніше. А якщо ви хвилюєтеся про свою здорову спадщину, тоді дійсно зверніться до цього фахівця. Він також молодий. Він вас зрозуміє. Ви, здається, хочете зачати дитину якомога швидше, так? Можна сказати і так. Професор розвів руками. Тоді лише один шлях зробити очищення сперми, а потім штучне запліднення. Не буду вас затримувати. Десь тут в мене була його візитівка. Професор згріб мої аналізи. Підняв якісь інші паперці, списані незрозумілим лікарським поширком. Витяг з-під паперів прямокутничок візитівки та простягнув її мені. «Це серйозний молодий вчений». До нього вже багато хто звертався. Та й візьміть ваші аналізи, віддасте йому. Я піднявся, сховав отриману від професора візитівку з бланками аналізів та вийшов. «Куди тепер?» – запитав у мене Віктор Андрійович, коли я умостився на задньому сидінні свого службового мерса. «Туди», – скерував я, простягаючи водієві щойно отриману візитну картку. Розділ 174 Карпати Січень 2016 року Згодом я зрозумів, що перебільшив свою слабкість. Принаймні слабкість рук. Я зрозумів це, коли двоє офіцерів охорони перед початком наради допомагали мені сісти на ліжко. Вони взяли мене з обох боків по під руки та просто підтягли угору. гору. Точніше – Далася ця процедура їм зовсім непросто. Моя раптова фізична важкість, як і нещодавня слабкість моїх рук, досить швидко знайшла пояснення. Поверху товстелезного светра на мені був важкий бронежилет. Якщо взяти до уваги його вагу, то він міг би врятувати мене від прямого попадання артилерійського снаряда. Взагалі-то, мій здогад стосовно його можливостей був неповний. Жилет був ще однією лінією захисту мого зрадливого серця. Він дублював блокування серцевого датчика. Він важив не менш як 50 кілограмів. На нараду з'явилися Коля Львович, генерал Філін, двоє чоловіків у цивільному похмурорішучого вигляду, за яких поручився сам Світлов. Зазирнув до палати лікар Резоненко. Я відразу впізнав його. Він зазирнув, відшукав мене поглядом та схвально кивнув. «Давайте швиденько і конкретно», – запропонував генерал Світлов і поглядом передав слово Львовичу. «Сергію Павловичу», – почав той. «Казимир знову літав на півдня до Москви», та приїхав у дуже чудовому настрої. Ось фотографії. Він простягнув три знімки, зроблені з відстані. На них Казимир спускався трапом літака. На обличчі була самовдоволена та самовпевнена посмішка. Ми не знаємо, з ким він зустрічався, але перша зустріч після повернення до Києва в нього була з лідером комуністів. Якщо вони об'єднаються... Наші шанси перемогти у цій ситуації різко зменшаться. Конкретніше, попросив Львовича Світло. Я зрозумів, що ця компанія радилася без мене вже не раз. І, напевно, прийняла якесь важливе рішення, яке доручила Львовичу, як голові АП, його озвучити. «Будь ласка, не реагуйте відразу», – продовжив Львович. «Трішки поміркуйте, та головне – не хвилюйтеся. Ми вважаємо, що зараз найрозумнішим з вашого боку буде написати заяву про відставку та оголосити про позачергові президентські вибори. І, звичайно, відразу ж заявити, що ви візьмете в них участь. Цим самим ми зіпсуємо плани Казимира та й уведемо сам процес до легітимного гирла. Після цього комуністи зрозуміють, що в неї з'явився шанс прийти до влади без Казимира, і їхній потенційний союз не відбудеться. «Згоден», – видихнув я і відразу ж відчув полегшення в грудях. «Але з умовою, що я не братиму участі у виборах». Львович зі Святловим перезернулися. «Ні, ви не зрозуміли». За трьох кутів, Львович «Ми усе вирахували Ви все одно виграєте на позачергових виборах Ми вже повністю розписали сценарій Ми працювали три доби Ви хочете, щоб відразу після виборів мене вимкнули?» Я показав рукою на свої груди «І знову вибори?» «Ні», – Світлов заперечно похитав головою «Ми займаємося цим питанням. Навіть американці згодні нам допомогти. Потрібно визначити, звідки намагаються пробитися сигналами до вашого серцевого датчика. Якщо впіймаємо довгу хвилю, ми нею як слідами вийдемо на цю контору». «А що, хіба досі не зрозуміло, кому це вигідно?» Я саркастично всміхнувся. «Зрозуміло». Але у таких випадках ми можемо впіймати лише виконавців, а не замовників. «Робіть, що хочете!» – я дав собі спокій. «А мені встановіть сюди телевізор, я хоч буду новини дивитися!» «Не можна!» – зі співчуттям у голосі за генерал Світлов. «Він не буде тут працювати! Цілковите блокування!» Адже на ваш датчик можна вийти навіть через увімкнений телевізор, вірніше, через його антену. «Відрізали?» – запитав я та об'яв усіх поглядом. «Ви чимось нагадуєте мені змовників?» «Можливо, віски, запропонував раптом генерал Філін та обережно поглянув на Світлова. «Адже можна?» Віски? Сумно повторив Світлоу. «Можна». «Панові президенту можна усе, чого йому заманеться. Він не турбується про державу. Він не думає, що якщо до влади прийде опозиція, то для більшості його команди завжди знайдеться місце у в'язниці, а в інших заберуть усе, що є, та виприть голими та босими за кордонні стовпи. Разом з дружинами, дітьми та коханками. Ми ж не вас захищаємо». Ми намагаємося врятувати систему від системи, яка ще набагато гірша від сьогоднішньої. Дивно. Але прослухавши це відчайдушний монолог «Святлова», я раптом засоромився. Ні. Моя емоційна байдужість, як і завжди, була на місці. Але у голові виник слабкий протест. Протест проти цієї самої байдужості додоль батьківщини та її служників. «Гаразд!» – я спробував бадьоро посміхнутися. «Я на вашому боці, але тримайте мене у курсі подій!» Розділ 175. Київ, 22 травня 1992 року. «Страшенно ненавиджу скандали. Дуже-дуже ненавиджу, бо не вмію брати в них участі, а тим більше отримувати задоволення». І вчора, коли ми виявилися єдиними відвідувачами Музею російського мистецтва, ось тобі культурна країна. Коли Мира милувалася передвижниками, мабуть тому, що після еміграції до Ізраїлю та повернення до Києва сама стала передвижником, але Валіз та Баулію. Я тривожно малював у своїй уяві розборки між її та моєю мамами. Нервово поглядав на годинник, розмірковуючи, коли до них повертатися Ми добрі дві години блукали залами музею Потім зайшли у булочну та взяли по бубликові з маком І не поспішаючи попрямували назад туди, де велися переговори «Твоя мама вже пішла додому? Вона чекає тебе на обід?» Багатозначно промовила Лариса Вадимівна Щойно ми з Мирою зайшли до кімнати. А завтра увечері ми знову тут зустрінемося. А ночувати? Я подивився на тахту, гулясто через пружини, що рвалося на волю, та на металеве ліжко з блискучими залізними набалдашниками на чотирьох несучих колонах обох спинок. «Мама, тобі про все розповість!» Я кивнув на прощання» і Мирі, і її мамі, та поїхав на роботу. Вранці я встиг подзвонити Жорі Степановичу, сказав, що вирішую квартирні проблеми. «Вирішиш, прийдеш», – спокійно відповів він. Проблеми не вирішилися, а на роботу треба було їхати. Хоча в мене там був маленький, але цілком європейський офіс з телефоном на столі. Там я почував себе поважним і дорослим чоловіком, до якого лише одна віра ставилася зневажливо. Але і це минеться, коли я вирішу усі свої проблеми з житлом та відвідаю той магазин, тим більше, що його назва та адреса були мені тепер відомі. Розділ 176. КИВ. Грудень 2004 року. Дивно, коли людина лікується. У неї з незрозумілих причин виникає передчуття кращого життя. Я помічав це протягом багатьох років у своїх знайомих, навіть у тих, у кого лікування закінчувалося смертю. От зараз і сам переживав цей синдром. «Чого це ти такий веселий?» – запитала в мене Світлана, коли я повернувся додому. Запитала підозрілим голосом та поглянула таким самим поглядом. Я навіть не знаю, про що вона подумала. Але саме тут пролунало її друге запитання. «Ти що, йдеш кудись сьогодні увечері?» «Ні», – відповів я. «А чому ти запитуєш?» «Та ні, так собі гадала, що ти щось смакуєш наперед». «Ну от, виявляється, що мій синдром можна прочитати і за виразом мого обличчя». «Смакую, смакую», – міркував я, скидаючи довжелезне пальто, розвиваючись та косячи поглядом на все ще збентежену Світлану, яка завмерла тут у передпокої. Вона, напевно, йшла на кухню і зупинилася, почувши клацання замка. На ній був тигровий мохнатий халат та пухнасті капці. «А ти сьогодні на когось чекаєш?» – поцікавився я, натякаючи на Жанну. Більше до нас, вірніше до неї, ніхто не приходив. А заради Жанни можна було б не турбуватися про свій зовнішній вигляд. Я вже звик до того, що не є приводом, чи точніше стимулом для відвідин перукарні та косметичного салону. Втім, хидність моїх роздумів затихла коли я згадав, заради чого лікуюся. Я підійшов до Світлани, обійняв її. Вона притулилася до мене, схилила голову на плече. От-от заплаче. Незабаром Новий рік, прошепотів я. Вона наче кивнула, натиснувши двічі своїм лобом на моє плече. Потім підвела обличчя, долоною забрала пасмо що впало на лоб. «Я не хочу святкувати», – прошепотіла вона. «Не хочеш – не будемо», – погодився я. Цього вечора вона рано лягла спати, а я сидів на кухні. Пивчаю та згадував розмову з молодим фахівцем з лікарні мікроочищення крові. Він довго вивчав мої аналізи, перед тим, як почати розмову. Але коли він заговорив, то слухати його було набагато цікавіше, на відміну від старого пишномовного професора. «Це справді дуже рідкісна генетична патологія», – говорив він. «Частіше вона виявляється через психіку, але іноді, як у вашому випадку, через сперму». Після сказаного я відразу згадав братана Дмитра та його здорову дівчинку, Точно, повністю здорова сперма та хвора голова Усе те, про що розповів мені лікар, викликало у мене величезну довіру Сам процес мікроочищення дуже дорогий, відразу попередив він мене Відсоток успіху величезний, близько 90% У мене ще не було подібного випадку але я вже відділяв здорові сперматозоїди від хворих для подальшого штучного запліднення. Від вас для гарантії успіху будуть потрібні три окремі еякуляції. Чого? – не зрозумів я. Тричі кінчити в різний посуд або у три різні презервативи і покласти сперму в холодильник. Але вона має бути тут не пізніше, як за добу. Далі вже мій клопіт». Але скільки це буде коштувати? Близько 12 тисяч доларів. Сума не викликала у мене жодних заперечень. Я, отримавши напрощання від спеціаліста, запевнюючи погляд, пішов. І приїхав додому в чудовому настрої. Я їхав і радів, що не показав Світлані лист із швейцарської лікарні. Тепер було очевидно, що винно всьому була моя рідкісна патологія – але ж не розповідати їй про це зараз. Я виправлюся. Я підготую свої найкращі стерильні сили для нової спроби, яка повинна закінчитися веселими дитячими криками у нашій квартирі. Такий от вийшов вечір. А Новий рік можна і не святкувати. Можна лише дочекатися, коли він прийде, і відразу ж почати готуватися до нового життя». Розділ 177. Карпати. Січень 2016 року. Минуло кілька днів, і мій стан покращився. Лише важкість бронежилета створювала для мене конкретні незручності. У палаті поставили робочий стіл і два крісла. На моє прохання почепили дві великі кольорові фотографії краєвидів з вікон. У цій кімнаті могло бути лише два вікна, і тепер я справді міг знати, що з них було б видно. Чудовий засніжений карпатський пейзаж. Новини мені приносили роздрукованими на принтері. Ситуація в країні після оголошення про мою відставку та позачергові президентські вибори стабілізувалася. Ініціативні групи припинили збирати підписи за імпічмент. Казимир розгубився і знову літав у Москву. От як би дізнатися, з ким він там радиться. Лідер комуністів оголосив чергову війну олігархам і закликав народ повернути в країну соціальну справедливість і звичний порядок. Центральний виборчий комітет оголосив про початок реєстрації кандидатів у президенти. Першою зареєструвалася якась пані від невідомої партії мешканців передмість на прізвище. А Коритенко. На моє запитання про цю жінку Світлов махнув рукою та криво посміхнувся. Це щось схоже на дрезину, яку пускають перед бронепоїздом. Перевірка на міни, пояснив він. Про мене, ніби й забули. Вірогідно, що для людей моя відставка прирівнювалася до моєї смерті. Роздуми на цю тему привели мене до сумного, гіркого висновку. Країна за мною не сумувала. Моя відсутність, а точніше, мій відхід нікого не занепокоїв. Народ спокійно вичікував, вірніше, пасивно та ліниво спостерігав за подіями. «Ну що ж», – подумав я, – «це і є вирок влади, вірніше». Майбутній вирок народові, якщо до мене вони були байдужими, то до Казимира, якщо він стане президентом, спалахнуть ненавистю. Я не притискав народ, я йому не заважав. А що буде робити Казимир, проте можна було лише здогадуватися. Насамперед він почне вибивати борги за електроенергію із людей і з казними. Львович прийшов за півгодини, приніс тацю з їжею та чай, вибачився за скромність кухні. «Готує тюремний кухар, але він не знає, для кого готує», – повідомив Львович та винувато подивився на мене. «Святло у Києві, завтра повернеться», – обіцяв новини. Дуже дивно, але салат олів'є та макарони, що позлипалися між собою та були политі гарячим томатним соусом, Мені дуже сподобалося. Навіть чай, від якого йшов запах осіннього сіна, припав мені до смаку. «А маю, хто небед розшукує?» запитав я у Львовича. «Шукають», відповів той. «А диван знайшли?» Львович важко зітхнув. «Зараз нам не до дивана», похмуро промовив він. Великі крадіжки починаються з дрібних крадіжок проголосив я моралістично, спочатку диван, потім країна. Львович лише похитав головою та набрав з замальованої миски у свою тарілку добавку олів'є. Розділ 178 Київ, 22 травня 1992 року ми добре розуміємо одне одного. Ми обидві виховували дітей без батьків, сказала мені ввечері на кухні мати. Так що постався, будь ласка, дуже серйозно до того, що я тобі зараз скажу. Але перед тим, як почати, вона накидала у тарілки гречаної каші, а зверху на кашу виклала криві палички без і полила все це соусом. «Ти розумієш, вони не збиралися повертатися», – пояснила мама, простягаючи мені мальхіорову виделку з набору, який використовувався раніше, лише коли приходили гості. «Сьогодні вони там переночують, а завтра вона на якийсь час переїде до подруги». «Хто переїде?» – намагався з'ясувати я. «Обидві чи хто?» Лариса Вадимівна переїде, а Мира залишиться. А я? Мама важко зітхнула, поїла трішки гречки з м'ясом, знову підвела на мене погляд. Тобі доведеться розписатися з Мирою. Що? Фіктивно. Я ж не прошу тебе з нею спати. Ти вже дорослий, сам усе вирішиш». Але треба їх прописати, бо інакше ніяк не вийде. Слухай та не перебивай. Ти розписуєшся з нею, прописуєш її та її маму. Автоматично ви стаєте на міську кварт-чергу, а одночасно я та Лариса Вадимівна шукаємо шляхи прискорити процес. Зрозуміло? Поміркуй сам. Без прописки їх не візьмуть на роботу, а грошей вони не мають. «Мамо, а якщо я вирішу одружитися з кимось іншим?» «Інше одруження може зачекати». «Поясниш, що це для справи. Як тільки пропишеш їх, зможеш оформлювати розлучення та одружуватися по-справжньому». Я дивився на неї та намагався зрозуміти – Чим саме могла мирна мама перемогти воєвничий настрій моєї матері? Яку зброю вона застосувала? «А раптом тобі з мирою сподобається», – прошепотіла мама позмовницьки. «Ти ж сам себе не знаєш, а з євреями не пропадеш. Та й діти в них гарні». Я хотів їй сказати, що себе і миру знаю як своїх п'ять пальців, але я не настільки дурень, щоб сперечатися з мамою. Хочеш досі вважати мене маленьким і думати, що я потребую порад? Вважай на здоров'я. До речі, я пообіцяла Ларисі Вадимівні, на обличчя стало жвавішим від нової згадки, що ти нас у суботу завезеш на могилу Давида Ісаковича. Вони хотіли на пам'ятник подивитися. Добре, погодився я. Тільки він не на цвинтарі похований. А де? У лісопарковій зоні. Він так просив. А ти загорожу навколо могилки поставив? Ні. Треба було б. От коли вони повернулися, то вони і поставлять, відповів я, позіхаючи. Розділ 179. Київ. 26 грудня 2004 року. Мій ранок розпочинається з підписування новорічних листівок. Тексти вже видруковані, головне – поставити живий, мокрий підпис. А пальцям вже набридло тримати важкий паркер. От би взяти дешеву кулькову ручку. Але не можна, не зрозуміють. Тут інший стиль, інші ручки. «Сергію Павловичу! Кава!» – лагідно вимовляє Нілочка, акуратно ставлячи мій допінг на стіл. Після кількох ковтків я заряджаюся новою бадьорістю, і мій підпис стає ще охайнішим, його нікуди не заносить. Ще 20 листівок і наступна порція кави. Одного горнятка вистачить, тепер дивлюся у вікно. Зосереджуся та напишу листа своєму братану Дмитрові. Прийшов час поставити його перед фактом повернення на батьківщину, тим більше, що основна частина грошей, що залишилася, піде на медицину, на продовження мого славного роду. Дорогий Дмитре, виводжу я паркером, і відразу ж відчуваю дискомфорт, невідповідність ручки та написаних нею слів. Дістаю нарешті Кулькову і нею продовжую. На жаль, фінансова ситуація наближає необхідність твого повернення. За моїми приблизними підрахунками, нашої зі Світланою грошей вистачить для вас до кінця лютого. Так що налаштовуйся на спокійне життя тут, у Києві. Мама чекає тебе та усю твою сім'ю. Квитки для вас я забронюю відразу після Нового року. Я сподіваюся, що Новий рік ви зустрінете гідно. Для нас це свято буде сумним. Світлана досі не відійшла від втрати дітей, і мені іноді з нею важко. Але, на щастя, з'явилася нова надія. В аеропорту я вас зустріну, як і має бути. Коли збиратимеш речі, не забудь взяти у професора копії своїх медичних паперів. Обнімаю твій брат Сергій. Лист вийшов куцей, і я для солідності поклав у конверт ще подвійну новорічну листівку та поставив під видрукованим текстом свій підпис Паркером. Нілочко, відправ лист разом з листівками», – попросив я у свого кабінетного ангела-охоронця. Звичайно, посміхнулася вона. Розділ 180. КАРПАТИ. Січень 2016 року Серцю не накажеш? Я сидів за столом, відклавши роздруки новин, та думав про Майю. Я думав про неї, як про останню жінку в моєму житті, про останню, яка нічим, крім серця свого покійного чоловіка, зі мною не зв'язана. Кожна наступна жінка в моєму житті була складнішою, та віддаленішою від мене, ніж попередня. Ні, спочатку у юності мої жінки були моїми, або їхніми помилками. Починаючи зі Світлани, обличчя якої я вже давно забув, пам'ятаю лише весілля з приводу вагітності та розлучення за згодою. Потім, як мені здається, я чомусь навчався. Навчався в життя. Ставав вимогливішим до життя та жінок І дозволяв їм бути вимогливішими до мене До пори, до часу, звичайно І що тепер? Підводити підсумки Найбільш коханою була Світлана Віленська З якою в мене могло бути щасливе життя та двоє дітей Найвеселішою та найспритнішою ця, як її З протезною майстерні на подолі Ім'я та обличчя стерлися у пам'яті. Найпростішою та по-наївному вірною донька Давида Ісаковича. Найхолоднішою, чужою, апофеозом моєї недовіри до жінок – Майя. Мої сумні роздуми були перервані святловим, який не стукаючи за зернову палату. Він перш за все поглянув на вікна фотографії на стінах. Розуміючи кивнув. Потерпіть, Сергію Павловичу, усе йде за планом. Завтра вас зареєструють кандидатом. Казимир вже зареєструвався. Подивимося на реакцію. Подивимося, труснув я головою. А як мої амурні справи? Ах так, Майю знайшли. А випалив він, і очі його загорілися спортивним вогнем. І що з'ясували? Нічого. Вона, виявляється, нікуди з Криму не виїжджала. Мешкала у будиночку для прислуги на держдачі. З садівником. Що? Не зрозумів я. З садівником жила. Ми ними потім займемося. А навіщо ними займатися? Раптом вони щасливі. Світлов поглянув на мене занепокоєно. «Гаразд, займатися нею, коли вона садівника покине», – усміхнувся я. Світлов розслабився. Раптом про щось згадав. Дістав з кишені під жаками білку. Спробував набрати номер, але згадав про блокування сигналів і, не кажучи жодного слова, вийшов. Розділ 181. Київ, 2 червня 1992 року. Ніч. Я лежу на спині, долонями притримую потилицю, і ця поза додає моїм думкам додаткової значимості. А думки, відштовхуючись від стелі, на які я поглядом намагаюся відшукати, якщо не сенс життя, то принаймні пояснення того, що відбувається зі мною, рикошетять побуденності та банальності. От я зараз розштурхаю її та запитаю, що вона про це думає, чи що вона про це відчуває. Я трішки нахиляю голову та знімаю свій погляд зі стелі на її потилицю. Вона лежить на боці спиною до мене. Ми якось природно легко прийняли рішення матерів. І першої ж ночі вирішили зекономити на чистих простирадлах та підодіяльниках. Щойно другий тиждень ми спимо разом, а мені здається, що я живу з цією жінкою вже сто років. Залізаючи під легку ковдру, ми не кохаємося, а вовтузимося. Точніше, я вовтужуся на мирі, поки не втомлюся а вона терпляче чекає. Потім обертається до мене широкою спиною та засинає. Я пригадую наш похід на трухані острів до могили старого. Лариса Вадимівна не була у захваті ні від пам'ятника, ні від місця. Лише похитала головою, гірко зітхнула та руками без будь-якого інструмента посадила на могилці кілька фіалок, які принесла з собою. Вона витискувала у землі дірку, опускала туди слабкі корінчик квітки та трамбувала, теж пальцями. Моя мама дуже хвилювалася, що Мирі та її мамі дуже не сподобається напис від сім'ї Буніних. Вона вже і забула, що дата смерті на гранітній плиті не відповідала дійсності. Втім, це нікого не цікавило. Старий помер, у нього була могила, на могилі стояв пам'ятник. Ось і все, що бралося до уваги. Мира у вісні скинула з плечей ковдру. Мабуть, їй стало жарко. Її тіло і раніше до еміграції не вирізнялося красою та грацією. Це було помітно і зараз, у півтемряві. Я намагався пригадати нашу першу інтимну зустріч. Це було, здається, в оперному театрі на Горищі. Я напружив пам'ять, але своїх емоцій та відчуттів, які супроводжували нашу першу близькість, пригадати не міг. «Не можна двічі зайти в одну і ту саму річку», – прошепотів я задумливо. Чи подумав, що прошепотів, а насправді промовив звичайним, негучним голосом. Мира заворушилася, важко перевернулася, і її сонливі очі втопилися в мене. «Що ти там говориш?» – запитала вона. «Не можна двічі зайти в одну і ту саму річку», – повторив я. Хтось із давніх сказав. «А чому ти не спиш?» «Не спиться», – голосом нещасного пояснив я. «Зате думається». «Ти, мабуть, хвилюєшся», – посміхнулася Мира. «Завтра під вінець?» Мені кортіло бовкнути їй щонебудь грубе, та я промовчав. Але моя непромовлена грубість якось інакше безслівно вилетіла з моїх думок та ніби розчинилася у повітрі кімнати. Мирі вже також перехотілося спати. «А про річку? Це ти про мене?» – запитала вона. «Що?» «Ну, ти, можливо, хотів тим самим сказати...» Що не можна двічі увійти в одну й ту саму жінку Я замислився Замислився і зрозумів, що Мира має рацію Іншого приводу згадувати цю давню мудрість не було Мабуть, видихнув я Тіло не річка, промовила Мира У тіло можна заходити скільки завгодно Адже тіло нічого особливого «Твоє то й справді», – подумав я, дивлячись на її груди, що не мали ніякої форми. Розділ 182. Київ, 31 грудня 2004 року. Щоб там не було, але вчора увечері я відправився на пошуки подарунка для Світлани. Пошуки привели мене в магазин «Новий Ермітаж» на вулиці Січневого повстання, звідки я вийшов із симпатичним подвійним срібним свічником. Я не став чекати опівночі півночі і подарував їй свічник відразу. Світлана спокійно прийняла дарунок. «Знаєш», – зітхнула вона, – «якщо хочеш, можеш піти куди-небудь. Я хотіла б залишитись на самоті». «І що?» «Ти сама будеш сидіти за столом та чекати опівночі? Я з сумнівом зазирнув її обличчя. «Ні, я ляжу спати». Мені раптом пригадалася Світлана часів вагітності, вміру нафарбована, зачесана. Якби її повернути в цей милий моєму серцю стан? Лише новою вагітністю?» а раптом вона злякається, що ця історія знову повториться. Адже я їй так і не сказав про результати аналізів та про своє рішення, яке от-от втілиться у життя. «Подумай», – втомлено промовила вона. «Можливо, справді підеш? Нормально зустрінеш Новий рік з друзями?» «Подумаю», – пообіцяв я, та вийшов на кухню. На вулиці вже темно, за вікном іде дрібненький сніжок, бульвару майже не видно лише фар машин, жовті, соковиті, як кульбаби, які щойно розкрилися. Ну, і куди я піду? міркою дивлячись на автомобільну метушню. Куди? У голові лише одна відповідь до нілочки. Але чому це я вирішив, що вона буде зустрічати Новий рік сама і вдома? Я дістаю з кишені мобілку і телефоную до неї. З наступаючим! Сергію Павловичу! Ой, вас також! Щастя, здоров'я, кохання, приємних несподіванок! Так, перервав я потік її побажань. А ти де святкуєш? З друзями? Що ви? Я піду на кілька годин до тітоньки, привітаю її, а потім додому, до телевізора Ну, тоді, можливо, і я заїду тебе привітати Що? Ви зможете? Звичайно, Сергію Павловичу, приїздіть, у котрій годині Після тітоньки, годині о десятій Чекатиму Я даю відбій і знову повертаюся до вікна Дивлюся униз на передсвятковий метушливий світ та розмірковую. Моя дружина відпускає мене так легко, ніби їй зовсім байдуже, куди до кого я піду. Втім, це зрозуміло. Нам одне від одного зараз нічого не потрібно. Мені вистачає її присутності, її іноді радує моя відсутність. Такий період потрібно перечекати. Розділ 183. КАРПАТИ Січень 2016 року. А з кожним днем я чимраз більше переконуюся у політичних здібностях команди, котра залишилася зі мною. Народ ще не оговтався від минулих свят, і його не здивувала звістка про мою участь у виборах. Рейтинги кандидатів засмикалися ніби були живими нервовими закінченнями, по яких пройшлися розпеченою голкою.